Іван Франко Перехресні стежки» Повість Видавництво художньої літератури «Дніпро» Місто Київ, 1983 рік Читає Таїсія Дружинович Розділ перший «А пан меценас? Гратулюю, гратулюю! Може, тішитись наше місто, що дістало такого блискучого оборонця? О, такої оборони наш трибунал давно не чув? Це було на вулиці» перед будинком карного суду в однім із більших провінціональних міст. Власне, вибила перша. Карна розправа скінчилася, і з суду виходили купами свідки – селяни, жади, якісь ремісники, поліційні стражники. Адвокат Євгеній Рафалович вийшов також, вирвавшися з-поміж своїх клієнтів цілої купи селян, що були оскаржені за аграрний бунт. І тепер, дякуючи його блискучій і вмілій обороні, не тільки увільнені трибуналом, але надто мали надію в дорозі цивільного процесу виграти те фатальне пасовистсько, із-за котрого знялась була Буча. В одній сліз ми в очах дякували Рафаловичу, та сей збув їх коротко. Навчив, що мають робити далі, і вийшов із темнуватого судового коридора, де, щоправда, було холодніше, ніж у залі розправ, але проте стояла курява від давно неметеної долівки. Було брудно і тісно. Він пішов на вулицю, глибоко відітхнув розігрітим, але хоч трохи свіжішим повітрям, і, не зупиняючися, йшов наперед, байдуже куди, щоб тільки вийти з посеред тої купи людей, у котрій він знав і чув все, всі звертали на нього очі, всі шептали про нього. Все ж нині був його перший адвокатський виступ у всьому місці, куди він оце тільки що перенісся. Від нинішньої оборони мало залежати його дальше поводження на новім ґрунті, і він чув все, що нинішній виступ удався йому дуже добре. І він був дуже задоволений, але, держачися старого правила «зберігати рівновагу духу» з латинської, мав вид не то байдужно спокійній, не то зайнятий чимсь, і йшов не озираючись, не спішачись, і не звертаючи уваги ні на що постороннє. Оклик, що загунав із другого краю вулиці, вивів його з тої рівноваги. Він озирнувся і побачив, як півперек вулиці, кланяючись капелюхом і весело балакуючи, наближався до нього середнього росту підстаркуватий панок з короткостриженим ріденьким волоссям, рудими сивими вусами, одягнений у чорний витертий сурдут. Графалович мав бистре око і добру пам'ять. Але не міг пригадати собі, щоб денебудь і коли-небудь знав цього панка. Панук, видно, і сам догадався цього. «Що, не пізнають мене пан Меценас? Говорив він радісно і дуже голосно. немов бажав, щоб і прохожі чули його слова. «А, не диво, не диво. Давні часи, як ми бачились. що як бачились. А ну, прошу придивитись мені добре. Прошу пригадати собі. Га-га-га». І він стояв на тротуарі всміхнений. Спотіли з капелюхом, суненим на потилицю, простягши до меценаса обі руки, немов готов був на перший даний знак кинутися йому в обіймі. Меценас мовчав добру хвилю, заложивши цвікар на ніс, придивлявся панкові, всміхався, покашлював, а далі сказав, «Даруйте, пане, не можу пригадати». Валеріан Стальський з тріумфом скрикнув панок і знов зробив рух руками, мов би хотів кинутись в обіймі Рафаловича. Але сей усе ще стояв недвижно, з поважним лицем, на котрому видно було напруження і надаремне шукання в закамарках споменів. — Стальський, Стальський! — повторяв він механічно. — Даруйте, пане, будьте ласкаві, допоможіть моїй пам'яті, їй богостийно мені, але ніяк не можу. Та нараз він ударив себе долонею в чоло. — Ах, ото з мене забудько! — Пан Стальський, мій домашній інструктор у третій... — Ні, пардон, у другій гімназійній класі. — Так, так, так. Притакував Стальський і руками, і головою, і всім тілом. Відно, пан Меценас не забули. А як же, а як же, домашній інструктор? Неправильні латинські дієслова, пам'ятаєте? Га-га-га, партиципіальні конструкції, орудний, незалежний. Ну, як же вам поводиться, пане Стальський? Меценас узяв подавані йому віддавна обі руки Стальського і, стиснувши їх у своїх пухких долонях, випустив. Стальський, урадований, балакучий, ішов обік нього. «Дякую, дякую. От живу, аби жити. Маєте тут яку посаду?» «А вже ж, ж. Я в суті. Пан Мадзенас ще тут не знайомий. Є тут офіціал при помічнім уряді. Маю під собою регістратуру. О, я служу вже 15 літ». «Але ж ви, здається, були в війську?» «Так, власне, тоді, як пана меценаса вчив, мене з шестої класи відібрали до війська. Дурний чоловік був. Було шануватись зі стати офіцером. Ну, я там зразу трохи шарпався. Знаєте, у війську мусить бути субординація. Так я й став на фальфеблю. А вислужив вже 10 літ, я пішов і дістав місце канцеліста при суді. За 5 літ чоловік авансував, послам і вся моя кар'єра». Вони йшли довгою просторою вулицею, що вела на дворець залізниці. Липневе сонце стояло майже над головами і пекло не мероосердно, а довкола вулиці були самі морі і сіни, ніде ні садка, ані дерева. Дохота. Меценас ізняв капелюх і, мов вахлярем, холодивним спітніли лице, обтерши перед тим краплистий під і щола густиною. «Але що, пражить? промовив він. «Пан меценас, певно, на двориці йдуть?» – запитав Стальський. «Ні». «А чого пан меценас йдуть цією вулицею? Маєте тут діло до кого?» «Борони Боже, я власне хотів іти на обід». «На обід? То меценас у когось обідають?» «Ні, хочу пошукати якоїсь реставрації. Вчора і позавчора, поки була розправа, я не мав часу шукати і обідав у готелі». «Так, то пан меценас до готелю заїхали?» «Так, під Чорного Орла. Знаєте, я тут чужий, маю кількох знайомих урядників і професорів гімназіальних, але всі вони на урльопах, на вакаціях, пороз'їздились. То я заїхав до готелю і там сиджу, поки знайду собі помешкання. Але їда там не смакує мені». «Ну, певно. Прошу, я пану меценасові покажу дуже добру реставрацію. Прошу от сюди». І Стальський зігнув у бокову вуличку і йшов обіг Крафаловича, не перестаючи говорити. «Ах так? То пан Меценас у готелі? Ще не маєте помешкання? Ну, в таким разі, надіюсь, не відкинете моєї послуги. Позволите, щоб я допоміг вам винайти помешкання. Я ж тут усюди знайомий. Але і овшім, пане Стальський, дуже вам буду вдячний. Тим більше, що у мене й писали ще купа. Нема коли бігати по місці, шукаючи хати». О, я вам все зроблю живо, будете вдоволені. А де ж ваша фамілія? Також у готелі? Фамілія? У мене жодної фамілії нема, я сам самісінький. Як то, пан меценас на жонасі? Ні, пане. Ах так, на кавалерський стоп. Ну, так, е... то що інше? Так же мені говоріть. Але ось ми вже й прийшли. Чи вголите обідати в спільній столовій, чи може окремо? Та мені байдуже, – мовив адвокат. От хіба, якби ви були такі добрі обідати зо мною, то можна б замовити окремий покоїк. Я такий рад, що здибав пана меценаса. Ну, як так, то добре, обідаємо разом.